Die Heer is bezig met baie drastische en baie dynamische en baie definitieve dinge in hierdie dag en hierdie uur. En as ons een verskil wil maak als gelovig is, as ons wil sê, Heer, ons wil staan vir die koninkrijk en ons wil hee dat u ons kan gebruik in die markplein en die plek waar u ons geroep het, binnen gemeente context, waar het ook al is, dan moet ons weet wat is God mee bezig. Want as ons nie weet en as het baie keer as op ons loop in die donker en ons tas rond en het ons probeer hier ding te vat en daar die ding te vat en ek denk baie tyd gaan verloore om rede ons nie raak van die eerste keer dit wat God bezig is om te doen nie. En ek sê nie daardier dat een mens nie sal fouten maak kan goed nie, maar wat ek sê is dat ons moet kom soos Johannes en moet ons oor op God sy boos kom lees so ons sy hart klop kan hoor en kan optel, en ons jaar kan beplan, en kan vooruitzien dit wat ons gaan doen hierdie jaar, nie met noodwendig, um, op een natuurlijke manier in die vlees, en sê, oké, okay, ek doen dit, ek doen dit, en ek beplan dit even logisch voor, nie, maar het is by die heren hoor, en sê, heren, wat is die passie van my in my context hierdie jaar? En ek denk, as ons dit kan doen, gaan as baie probleem en baie onnodige tyd wat ons gaan moos uitskakel. En dit gaan beteken, dat ons tyd met die heren moet spandeer, so is nog nooit van tevore nie die era waar ons wandel in is so half, well, ons beplan dit en ons doen dit en dit, maar die heren sal verstaan, ons gaan aan ons doen hierdie ding, daai tyd is voorby. Ons lewe op een mespunt situasie en mespunt tyde in die geschiedenis van die mensdom. En ek wil ees met veroogend na een paar dinge kyk. Um, ter voorbereiding van hierdie sessie het ons raarigheid met God gespandeer einde van verlede jaar, raar tot nou toe en as die bediening het ons raarig gevoel hier is goed wat God op sy hart het nie net binnen ons context, maar binnen die landse context en binnen die wereldse context en ons het gaan kyk na ander bediening wat baie sterk profeties beweging gaan kyk wat sê hulle, wat is dit wat die Heere bezig is om te sê vir die geloviges wereldwijd wat sê God, wat sê hy in Amerika, wat sê hy in die Ooste wat sê hy in die Midden-Ooste Want ek het al achtergekom, soos wat ons reis, en jy gaan naar nou ander land, en jy spandeert uit met geloofigis, kom jy achter, dat hulle sê die selle ding. Jy sê achterkom, jy heren werk, jy sal met die ding van, ons moet meer in heiligheid wandelen, wat ek al, en dan gaan jy in Egypte, en jy spandeer met die, die kerk daartijd, en dan hoor jy hulle sê, die heren daag ons raarig uit om heilig te begin leven. So wat sê God? Kom ons kyk na een of twee belangrike goed. Ik geloof, herreg dat ons in een speciale tyd van genade. Okay? Jou leven, my leven, die lichaam van Christus is in een speciale genade tyd. En so paar jaar geleden, to die Heer baie duidelijk met my gepraat. En die Heer het my visie gewaas, en ek wil het graag met jullie deel. Die Heer het my een streep gewaas, wat op die grond getrek is, soos een touw, wat voor my voete leeg. En ek het onmiddellik gewet hoe hy vir my revisie wees, aan hierdie kant van die touw verteenwoordig dit, ons menselike tyd op aarde, die dispensatie waar ons leven, van Adam tot en met ons, en die streep verteenwoordig, die komst van Christus, die einde van alles, waar alles tot die einde kom. En ek het gesien hoe ons achter die streep staan, en ons punte van ons voete raak aan die streep. En ek het besef, is op die einde van goed. En ek het gesien hoe tree ons en ons strap oor die lijn. Maar net toe ons het doen, toe kom God en hy skuif hier die touw net weer voor ons voete in. En hy geef ons so een enkie spasie. En die heren praat my en hy sêf my, Abri, die kerk is in een speciale genare tyd. Doen alles in jy vermoe om my teenwoordigheid te soek. Alles wat jy in jy is, soek my teenwoordigheid boor alle andere dinge. Want jy is in geleende tyd. Ek gee jy een speciale genare tyd. En dis ook omdat het so belangrijk is, ouwens in hierdie tyd, dat ons weet, wat is God mee bezig, dat ons kan raakvat, want ons leven in reserve tyd, wat God vir ons gegeet. Daar is nie meer tyd om te moos nie, daar is nie meer tyd om halfhartig voor hem te gaan en te dink, ach, wat weet, eendag, daar mag nie meer eendag, eendag, eendag, eendag een wees nie. Want die Heere is bezig met dynamische goed. Um, ek glo rarig dat Ons gaan in die tijd en van groot sien, wat die Heere raarig waar uh, mense geweldig gaan sien, jy daak in jou leven, jy die Heere vertrouw vir, vir baie groot goeders, en al jare wat jy rondhoop met die passie in jou hart, met die droom in jou hart, en jy hou net aan, en die Heere sê vir jou, neem hierdie stap, en jy vaar die stap, en jy voel die Heere sê, neem daie stap, en jy vaar die stap. En nou gaan in hierdie jaar uh, release kom, wat God gaan losmaak, baie van die dinge, wat jy in jou hart al vir jare ronddraam wat bedieningen rondra, wat bezigheden rondra, wat God beloftes gespreek het, en vanuit het nog nie in vervulling gekom nie, gaan hierdie jaar begin gebeur, maar, terzelfde wil ek sê, soos wat die Heer ons gaan sien, moet ons voorbereid wees, dat die sien nie noodwendig gaan kom op die manier hoe ons dink het gaan kom nie. Dit kan op heel te mal een heel temal ander manier kom, want waarin is God, waar stel hy belang? In? Ons karakters. ons is ons opstaan, en ons praat met mens, en ons bedien, en ons bedrijf ons bezighede, of ons bedien in context, of ons gang uit op uitdreik, of ons wees, weet, of het sal, ons gesinne is, of waar het ook al is, maak jy saak wat die context is nie. As die heren met ons werk, wil en ons karakters op die plek hee, dat ons een weerspieling is van dit, wie en wat hy is. En weet hy, wat beteken dit? There is a dying process. That's not gonna be easy. Saam met die seen van God, Kom die sterfte, wat ons moet sterfe, dit wat ons eie passies, ons eie goeders is, wat in teenstrijd is met dit is wat die Heere in ons harte gesit het. En dit is een groot ding. Die Heere gaan ons sê en die Heere gaan dinge hierdie jaar losmaak en jy gaan begin uitstap in goed wat jy al vir jare oor gedroom het. Maar het mag daar ook nie kom op die manier hoe jy dink het gaan kom nie. Kijk. Okay. En ek weet, dit is een moeilike ding, want ons het tevoren opgestelde idee in een prentje van, God gaan so werk, en God gaan so werk, en God gaan so werk, en ek het al achtergekom, die meeste van die keer, as ek een prentje, dan doen God juist nie dit nie. En ek denk, dit is maar niet om veel te wijs. Nie weet. Ek weet bekie meer, as wat jy weet. En ons moet bewuswees van dit. 2005 was een jaar wat... Um, wat daar baie verdieping plaasgevond het, baie mense het dier moeilike goed gegaan, ek weet nie wie van julle het dier taai goed, het en enig iemand dier uitdagende goed gegaan in 2005. Ek denk nie, is iemand nie, maar baie mense het dier moeilike goed gegaan. En weet julle, in 2005 het God vir baie mense gevraag om uit te stap en sekere goeders te doen om om te volg en om radikaal gehoorzaam te wees in dit wat hy sê. En net as jy dink ek het gedoen, dan kom die Heere en hy sê, goed, hier is die afgrond nou kan jy spring. En as jy denk dat die Heere jou nie die jaar gaan, soos een rekkie van trek en trek en trek en trek, dat jy nou daarom denk, Heere, ek kan nie meer nie, God gaan het doen. Daar gaan gewellige seen na in wees. Maar as ek sê dat 2006 gaan makkelijk wees, in teendeel, Een van die groot goed wat, wat God met ons kom deel het, is dat 2006 is een jaar, wat jylle jylle seisoene in lijn moet kry, en dit wat jylle doen in lijn met dit wat my seisoene is. Ik wil amper sê in Engels wat hulle mooie woord, to be in sync. En dit is wat God vir ons kom sê, hy sê 2006 is een jaar, wat jy die tye en die seisoene waar jy goed beplan, seker maak, dit is my tye en is my seisoene. En God het met, met ons kom praat sy bediening, en hy het raar ons kom sê dat, Dit wat jylle mee bezig is, jylle seisoene, die manier hoe jylle goed vooruitplant, jy vat een kalender en jy beplan die jaren vooruit, nagaan ek dit en nagaan ek dit doen, is nie noodwendig die seisoene wat ek het, wat ek goed in wil doen nie. En die heren het ons uitdaggedaag en gesê is, leer my seisoene ken en kom in lijn met dit wat, wat my seisoene is. Met ander woorde, jy kan in jou bezigheid of in jou praktijk waar ek al betrokken is, kan jy kom en jy voel, ach nee wat die logische tijd is om op vakansie te gaan is december maand, en die heren kom en hy sê nee, wanneer amal ris en amal op die strand le en amal sy wapenrusting af, af is, en al die gemeentes haarklop op een diens, een zondagdak, is juist die tyd wat ek die grootste goed wil begin doen in die geest, en jy is nie wakker nie. En ons kan op die tyd kom wat amal rond haarklop en amal is bezig en goed, en die heren sê vir jou, gaan ris. Want Godse seisoene en ons seisoene, hoe ons ons jaar beplan en al die goed beplan, is nie noodwendig die selle ding nie. En ons moet bewus wees, dat hierdie jaar, gaan God ons uitdag om te sê, kom in my haarklop in. Daar is een groot skidding wat kom. En as ons nie weet wat god Godse haarklop is nie, gaan ons geskid word saam in die wereld. As jy kyk oor die laaste paar jaar, tsunamis wat slaan, aardbevings wat slaan, probleme wat slaan, al die goed wat Amerika gebeur het, in die midde ooste, In die verre oosten. Dit is alsof toen ding is net aan die gang. En ek denk allemaal kansen sê, hoor jy so, hy is iets anders bezig om te gebeur. Dit is nie normaal nie. Ons het nie hierdie goed 10 jaar terug gehad, op die vlak wat ons het vandag op het nie. En wat is God bezig om te doen? Hy is bezig om nazies te skit, hy is bezig om gemeentes te skit, hy is bezig om bedieninge te skit, hy is bezig om bezighede te skit, en hy sê kom in lijn met my. En as jou bezigheid nie in lijn is met God nie, die Heere gaan dit skit hierdie jaar. As jou leven nie in lijn is met dit wat God mee bezig is, en jy is totaal uitverkoop vir hom nie, gaan hy jou skit hierdie jaar. Ek wens ek om gesê het, het gaan wonderlik wees, en ons gaan op, weet, wolk nummer 99 zweef, en jy gaan geen probleem heen nie. Maar die ding waar die Heere die heel tyd uitbring, en ek het rare gaan kyk, na klomp, klomp profetiese woorden in termen van dit wat God sê, en die Heere sê, hy gaan in 2006 skit. He gaan going to en kings up and he is going to kings down. En hier het gesê dat in hierdie jaar gaan hy mense en wie hy die hande wat hy finansies in hulle hande gesit het, wat hy toevertrouw het met sy koninkryksfondse, wat hy het nie gebruik het soos wat hy het wou gehad het, hulle moest het gebruik nie. Hy gaan al die mense afdank, hy gaan hulle uit die pad uittal en hy gaan nie was Wat behoorlik sy fondse kan administrere in die koninkryk. En dit is die groot goed. God is bezig om om goed los te maak En hy is bezig om goed te skit. En een van die groot hoe kom hy naast hy so begin skit, is om vir hy te sê, jylle kan nie aangaan sonder my nie. Want een van die grootste goede, as jy kyk na humanisme, is die ding van, ons kan aangaan sonder God, en ons beplan ons eie ding, en ons doen wat ons wil, en wat ek al. En die Heere sê, ek het nie die mensdom, ek het nie vir Adam gemaakt, ek het nie die mens gemaakt, om aan te gaan in jylle eie programme sonder my nie. En dis ook om die is En baie goed gaan val in hierdie tyd Weet ek het hierdie aanhaling een rikkie teruggelees Ek gaan vir in Engels sê Het sê, if you do not change your direction You will end up where you are headed If you do not change your direction You will end up where you are headed En die ding is, die Heer het ons gemaakt En het ons op die aarde gesit in die tyd soos hierdie Dit die meest opwindendse tyd ooit Ek glo rarig, die Heer het die beste wijn gelaat Verlaaste Die beste wijn is nou op die tafel. Die beste tyd, dat was nog nooit en die mens om sy geskieden, is een tyd soos hierdie nie. Weer die skrif sê, die profete van oud het verlang om die dag te sien wat ons sien. En is die mens op win tyd, hoekom? Want God bring al die profetiese woorde van die eeuw en die goed wat nog nie vervul is nie, en die voorbereidingsveld waar die pad gelijk maak voor die grootste dag wat die wereld nog ooit gesien het, en dis die komst van die Messias, van die koning van alle konings, waar hy kom as koning om te kom heers, en allemaal sal voor om buig. Die Heer is bezig om die pad gelijk te maak vir dit, en ons is deel van die proces. Het is nie toeval dat ons hier is nie. Het is nie toevall dat die Heer jou geroep het, in vandagse tyd, in die context waarin jy beweeg nie. Maar die groot vraag is, tot wat in mate, laat jy God toe om in en dier jou te doen, dit wat hy wil doen. En dis ook om ons eie skedieles, ons eie goeders, ons eie beplanning. Ons kan nie aangaan met dit nie. Heere sê, wat is my hart? En ons stap uit in dit. En dis ook die Heere, gaan jou uitdagen, baie goed. En ons kan ons self nie toelaat met die goed wat gaan gebeur, met regerings wat gaan verander, met situasies wat gaan verander, met skurrings wat gaan gebeur, dat ons toelaat dat ons harte met vrees gevang word nie. Ons kan nie dit toelaat nie, want een van die groot goeders is, as die vijand jou wil stop. Wat hy baie keer doen is, hy kom met vrees, en jy kyk na al die situaties, jy kyk nie jou bezigheidssituaties, die heren sê vir jou, stap uit en gaan doen dit en dit en dit, en jy stap uit en jy kom achter, o, vader, nou klop my begroting glad nie. San, ek het beplan, jy weet, hierdie project gaan soveel wees, en ek het eerst beplan vir hierdie project, waar die heren nou op die tafel kom rol het, en die heren oopgemaak het nie, nou werk niks uit nie. Of as ek hierdie ding doen, wat is die gevolge hiervan, en jy weet die heren sê vir jou, jy moet uitstap en jy moet het doen, en jy denk, Kom, ek maak nou cyfers, ek is a, ek, ek is a CA, jy weet, ek weet hoe werk ek met cyfers. Jy weet, en jy doen dit, en dit, en dit, en logisch gesproken, volgens die wet van rekeningkunde en begrotingswerk hier die project nie. En die heren gaan vir jou sê, doen dit. En baie keer gaan jy voor die toedier staan hierdie jaar, en die heren gaan kom, en hy gaan vir jou sê, bly net staan, ek en Gerard na die oogte praat as daar, toe, noem hy dit. En ek gaan ouwe gaan denk, en ek besef, dit is so waar, Weet jy, baie keer kom ons en ons sê, hoer jy, als het toe deur, so, die, dit, dit is seker maar een teken, die Heere wil nie, ons moet daar nou deur gaan nie. Of kyk vir een oop deur, en nie gebeur iets, ach, oh, dit moet die Heere wees. Dit nie te sê, dit is die Heere nie. Een toe deur is nie te sê, dat God nie wil hee, jy moet nie daar deur gaan nie. Want die groeiding wat gaan maak, dat ons gaan staan voor die deur, en gaan weet, ons moet die deur gaan, is die vrede van God, wat ons in ons hart heet. The peace of God will be the judge en God mag jou dat staan voor het toe deur, en het lyk vir jou, alles is toe, en God sê vir jou, wacht, wacht, wacht. Bly staan. Van die Heere weet, morgen middag, vir 10 secondes, gaan hy deur oopgaan, en dan sê hy deur. En die duivel kan baie deur oopmaak vir jou. Hy sal vir jou soveel oopmaak, soos wat jy wil hee. Afvangende van hoe verretje van God afvat. En dis die ding, ons, ons moet groei, en ons in ons vlak van volwassenheid, ons moet kom by die plek, waar ons gebroken voor God is, en totaal en al afhandelik is van hom, en nie toelaat dat die duivel, dier die stap en die goed, waar die heren van jou gaan vraag, daak hierdie jaar, vrees in jou hart wakker maak, en jy mis God nie, want weet jy wat doen vrees? Dit maak jou lam, as daar vrees is in jou leven oor die ding, dan weet die duivel, as hy daar die specifieke dingetje bring, gaan jy niks kan doen nie, want jy vrees dit, weet jy, baie keer, ek weet nie of van julle is, wat mense wat vrees het verhoogd is, Jy sal Parijs toe gaan, maar jy nie by die Eiffeltoring opgaan nie. En jy mis een van die wonderlikste goed. Hoekom? Want vrees sal jou zelfs terughou om Godse plan vir jou leven te vervul. En die duivel weet het. En as ek om God wil ons bakens maak van hoop hierdie jaar. Ek geloof redder dat God gaan die kerk begin opricht as een baken van hoop, te midden van die skidding, dat mense kan kom en sê, Hoor jy so, watse vrede is dit hierdie wat julle het? Weet, allemaal is bang en allemaal word geskidt. Maar jy het hierdie vrede. Ons verstaan nie hierdie ding nie. Ek hoef jy twee skrifte lees, Philippense 4 vers ek gaan dit in Engels lees. Het sê, And the peace of God which surpasses all comprehension or understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wie is die prins van vrede? Dit Christus self. As ons hierdie jaar in vrede wil wandel, wees een met Jesus. Wees een met Jesus. There is no other place where peace can be found but at the prince of peace himself. En as die wereld geskid word, dat mense kan kom en sê, hier is een veilige plek, ek wil niet bijhele wees, want hier is niet iets anders. Nog een skrif, Jesaja 9 vers 6, says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace, daar is nog skrifte, en julle klomp van hulle, saai 9 vers 7, 16 vers 7, praat alles van vrede, die verander ding wat ek dink, wat God hierdie jaar gaan doen, en ons op gaan uitdagen om te sê dat, 2006, vir my kinders, die wat werkelijk in my wewe stap, is een jaar, van geen kompromis, no kompromis, no kompromis, as jy weet wat die rechte ding is om te doen, doen dit, want daar gaan baie oorloof is hierdie jaar. En die Gees gaan ons moet staan, en ons gaan moet grondvat. En die ding is, ons kan net uitstap daar waar ons bevelvoeder, wat Jesus is, die generaal, waar hy ons beveel om uit te stap mee. En baie keer, ek gaan geloofigens uit, ek het al baie keer het gesien, dat ons gaan uit en ons probeer in die vlees die vijand aanval. Of ons probeer die vijand aanvat, en het is op sy grond. En die heren sê, you cannot defeat the enemy on his ground. I will show you the battleground. And I will lead you into battle. I will equip you. Just obey. Just obey. Een van die strategische goed wat God gesê het is dat, hy gaan nie noodwendig hierdie jaar, al sy plannen aan ons bekend maak nie. Nou denk jy, hoekom? Ja, die skrif sê, God maak sy plannen aan die gelovigis bekend. Maar ons is in een fase in een seisoen, in ons wandel met God, wat hy kom en sê, Al wat ek wil hees jy moet doen, ek gaan vir jou sê, streef voor en toe, en jy treef voor Ek gaan vir jou sê, stop, wacht, kamp, moet nou beklein nie, maak jou wapenskoon, kry strategie, en amal gaan sê, kom, beklein, beklei kry, jy weet, ons moet die duivel aanvat. En God gaan sê, wacht, dis nie die seizoenie, want die tyd van kamp, is net so belangrijk, soos die tyd van oorlog self. Want dis waar ons strategie kry, dis waar jy hergroopeer, dis waar die here bezig is, om ons te vorm, So dat ons gaan raag wees virre as ons in oorlog gaan gaan. En as die heren sê, nou is die tyd, dan stap ons. En nou is die tyd, dan doen ons dit wat God ons voor opgeleid om te doen. En dit is een baie belangrike ding, is dat Jesus sal ons lei. En dit is weer eens, het gaan oor die seisoene, no compromise, no compromise. As die heren sê, nou is die tyd, doen dit En hierdie groot skidding, ek denk deel van die skidding wat God hierdie jaar gaan stuur, is om dit wat kompromee is in ons levens te sif en uit te skid. En hy gaan mense gebruik en hy gaan organisaties gebruik en hy gaan self kom met sy gees en hy gaan die ding begin druk op jou hart en jy gaan weet. En het is altijd makkelijker om na God toe te kom en te sê, Heere, hier is ek, ek sterf. As had Jesus, jou moet jaag en hy moet jou vang. Het is altijd makkelijker om uit jou eie uit te gaan the seasons of God. Daar is ty waar die Heere vir jou sê, hier is die sleetel vir hierdie context waar nie is. Wag vir die sleetels. Wat belangrik is ook, wat ons gevoel het, is dat, soos wat God uitdagings gaan bring, as He brings trials this year, don't waste them. Een van die grootste goed, waardoor God Jou karakter vorm en ons kry by die plek wat hy ons wil hee is, hy laat toe dat ons dier moeilike goed gaan. En ons denk baie keer as die sien van die Heere as makkelijk, wat ek vroeger gesê. O, dit is lekker. Hier het my geblees, dan denk je altyd, Blessings is the absence of problems. It's not. Blessing is anything that shapes you into the image of Christ. En dit kan moeilikeheid wees. Dit kan moeilike tye wees. Dit kan tyde dierigvat wat die Heere jou diervat en jy weet, die Heere werk my nou hard, hy is bezig om te snoei, en dit is nie maklik nie, dit is seer, maar mense die vrug wat gaan kom uit hierdie ding uit, gaan ons op een vlak en een dimensie sit, die lichaam van Christus, wat ver voorby dit gegaan wat ons ooit van tevore ondervind het en deel gehad het en dit wat ons sien op die aarde, as ons bereid is my pad te stap. En dit is ek geloof die Heerste die uitdaging voor ons. Die goede ding ook wat God gesê het is van hierdie jaar, is die jaar wat ek die autoriteit in die kerk gaan naartoe neem. Die gelovig ek praat nie van, nou het wendig verskund in ek praat van die lichaam van Christus, sy lichaam, die kerk. Kan ek gaan autoriteit naartoe neem. As jy kyk in die jimmel, waar die ouderinge voor God is, wat doen hulle dag en nacht? En hulle sê, heilig, heilig, heilig kadosh, kadosh, kadosh, adonai, tse woot. heilig, heilig, heilig. Dag en dag, en wat doen hulle? Hulle haal hulle kroone af, en sê dit voor sy troon. Een kroon is een teken van autoriteit. En dit is een beginsel, as ons werkelijk autoriteit wil hee, in hierdie leven nou, moet ons ons kroon kom afhal en voor hom neerle, en sê, daar is net een wat waardig is. Toor die mate, wat ons dier hierdie proces gaan, En toelaat, laat die geest van God die natuur en die karakter van Christus in ons levendig maak en dat het volgens dit gaan loop. Tot die maat sal ons wandel in autoriteit hierdie jaar. En die Heere wil dit doen. Verstaan, hy wil jou gebruik. Want God wil ons kruip in die plek waar die seens van God geopenbaar word. En as hy skrif, hy het al baie keer gesieke gelees, Romeine 8 vers 18 sê, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Die kruis symboliseer gehoorzaamheid. The cross symbolises obedience at any cost. En dis die ding, ek weet, is nie makkelijk nie, dis nie lekker nie. Maar ek denk, vir te lang het ons aangegaan en geding, ach, jy ja, weet man, die heren, wat ek al. Wat is die ding waar die Nieuwe Testament kerk, vir in handelinge 2, die gemeente wat begin en dat die reide geest uitgestoorde, wat is die ding waar die kerk anders gemaakt het as die wereld? Wie het gesê, hulle is anders? Weet, by ons is het van ons sê, ons is anders as die wereld. Ons is anders, ons wandel in heiligheid, ons is anders as die wereld. Binnen daai context hier die wereld gekom en gesê, hulle is anders. En as die tyd het gekom waar die heren die wereld sal het sê dat, my kerk is anders. Ries ouwe goed oor hierdie goed. Moet nie, moe nie deel word van hulle nie. Hulle gaan heel te God. As jy daarin gaan, as jy weg. Het is dan, hulle lewe dag en nacht vir God, God is alles, Jesus is in die midde, al die goed wat daar gebeur, hulle is absoluut radikaal vir God. Hulle lewe is uitverkeel, as jy daarin gaan, het jy niks meer van jyself oor nie. Dit wat die wereld van ons moet sê, en dit is wat hulle gaan sê in hierdie tyd, as ons die besluit maak. Ek wil begin afsluit, dier een of twee interessante dinge te deel, in termen van God wat sy breid voorbereid, wat die Heere breid voorbereid. As jy kyk in antieke tyd, die kultuur wat het was, in bybelse tyd, die Hebreeuwse kultuur, was het sekere stappen wat diergegan is om by die bruid uit te kom. En een van die grootgoeders is, dat as die man gevoel het, dat hy, moet met, hy wil graag trouw met hy, dan gaan hy en sy pa en hy gaan na die bruid sy pa toe, en dan vraag hy vir hom, kan ek asjeblief met jou dochter trouw? en die breidse pa sal dan een prijs op sy dochter sê, en sê, goed, ek wil hee, jy moet bijvoorbeeld 7 jaar kom werk, want hy had die story van Lea, die het, en die sê, oh, verkeerde eend, en die moet hy nog 7 jaar werk, weet die hele om dit. en die baie keer sal daar een prijs opwees, en dan moet die prijs betaal word, en die vader sal dan een beker rooi wijn op die tafel neersit, en as die toekomstige skoon sien, die bruidegom bereid is om die prijs te betaal om sy bruid te kry, As hy weet, hy kan het betaal, dan drink hy van die wijn, en dis is seel, dat hy sê, goed, dit wat die vereiste is vir die breid, aanvaar ek, en ek sal volgens het gaan. As het nie is nie, en is te veel vir om te betaal, dan drink hy nie van die beker, en hy draai om, en hy loop weg in sy pa. En dan weet hulle, daar gaan nie trouwe wees nie. Jesus kom in die tuin van Gethseman, en um, wat sê hy vir die vader? Heer, as het hy wil is, laat hier die beker voorby my gaan. Van nou is het prijs, wat Jesus moest betaal, om sy bruid te kry. En hy het gedrink van die beker. En dan wat gebeur is, as hy gedrink het daarvan, dan gaan die pa en die sien gaan dan weg, en dan gaan bouwe die huis, en hy bereie huis voor, vir sy bruid en hierdie proces gaan aan, en die sien weet nie, want die pa inspekteer die huis, en hy sê, goed, ek voel dat hierdie huis wat jy voorbereid het, is reg om jou bruid te gaan haal, so dat jylle veraltijd kan saamlewe. Die sien weet nie, wanneer sy pa gaan sê, goed, hier is op standaard, jy kan met jou vrou gaan haal nie. Wat sê Jesus? Hy sê, ek het gegaan om my huis voor te breng. Dis ook om Jesus sê, hy weet self nie wanneer, net die vader weet. En hy huis is vir ons, dit vir die bruid wat hy kom haal. Dan gaan ons aan. En wat is die bruidse ver verantwoordelijkheid? Die hele gebeur dat die bruid vat een lampje en sy syrit in haar vensterbank en sy steek hom aan. En constant moet die lampje brand 24 uur van die dag. Want dit is het teken dat haar toewijding en haar besluit vir haar bruidegom dat sy hom wil hee en alleen tot hom haar self gee, gaan aan. En as sy enige tyd daar kom in die veerkie, die lampiekie is dood, is het het teken dat dit af. Die huwelik is af, sy wil nie aangaan nie. Dit kost van haar om in die nacht by keer op te staan, en olijfolie in die lampie te gooi, en seker te maak hy brand, want net nou een hier in die nacht, kom kyk, haal breidegom, en die lampie brand nie. En dis die ding, Laat ons ons liefde vir God, sal laat brand, en die heel tyd, as die Heere na ons kyk, dat hy kan sien, my breid wag vir my, kom Heere Jesus. God is baie ernstig, oor een breid, vir sy seun. Hy soe ernstig, dat het een van die hoofdthema's in die Bijbel is. Die lichaweer die tweede komst van Jezus waar kom, om sy bruid te kom hal. is een van die hoofdthema's in die Bijbel. Kom, ek mag hier veel een biekie interessante statistiek. Both the Old Testament and the New Testament are filled with references to the second coming. It's one of the most prominent subjects in scripture. Seventeen Old Testament books gives it prominence. There are 1800 En 45 references to the second coming in the Old Testament. For every prophecy on the first coming of Jesus, there are eight on his second coming. For elke een oor Jesus die eerste komst is daar acht oor sy tweede komst. Van hy kom in glorie wat elke knie voor hom sal buig. En ons is deel van die bediening wat Johannes die dooper gehad het om te sê, maak gelijk die pad van die koning kom. En dit is jou leven. Why only read about biblical prophecy when you can be part of it? Jy kan bybelse vervulling van bybelse professie leven in hierdie tyd. Of jy kan op die kantlein staan en ons kyk daarna van die afstand af. Ons gaan aan. Nog een of twee feite. Of the 260 chapters in the New Testament, there are 318 references to the second coming or One out of 25 verses speaks of the second coming. 23 of the 27 New Testament books refers to this great event. The four missing books include three which are single chapter letters written to individual persons on a particular subject. Philemon, for example. The fourth is Galatians which does imply the Lord's second coming. A gemiddeld in the New Testament when 1 out 25 verses praat van it. En ouwens, as wat ek die afgelopen tijd gekyk het na die vervulling van bybelse professie en goed wat in lijn kom, as jy kyk die goed wat God gesê het, Israel moet deurgaan, as jy kyk die goed wat die kerk moet deurgaan, as jy kyk na gebeuren wat in die wereld moet gebeuren, wil ek raarig sê, ek sê nie oor vijf jaar is die wederkomst nie, but it's much closer than further. Dis baie nader as wat het verder is. En ons rol is om die pad te help gelijk maak. Vier Punte, en ek gaan nie in die te lawer gaan nie, want ons het nie tyd nie, maar jy gaan hierdie jaar sê, Israel gaan toe neem met een struikelblok raak vir meer nazies en meer lande, hier het sê, I will raise Israel up as a banner to the nations, en Israel gaan een struikelblok raak vir ander, soos wat God sy, sy professie en sy plan met Israel in vervulling bring, en um, ek is nie een voorstander vir vervangingstheologie nie, I do not support replacement theology, wat sê dat God is klaar met Israel, hy werkt nou exclusieflik met die kerk, as jy, ek wil dit kost jou een keer die Bijbel deurlees, om dit achter te kom, dat dit nie so is nie, daar is seker goeders wat God met Israel gaan doen, dat hulle gaan terugbring Israel of die Joore in alle land toe, en hy gaan hulle reid, binnen hulle context, waar hulle dan gaan wees, en dit beteken nie, dat het gaan makkelijk wees nie, so, jy gaan sien Israel, klein ou landkie, kreerwultuin groot, as is, is die hele in die nies, en dink jy, hoe kom op die aarde, Maar die Heere is bezig om een wonderlijke ding te doen, en hy gaan sy getrouheid aan ons wees, dier stappen en goed wat hy met Israel van die Heere jaar. So wees bewust daarvan. Die volgende ding is Afrika, wat uitgekom het, baie sterk, is dat die Heere gaan een wonderlijke ding in Afrika doen hierdie jaar. Economische groei en meer, je weet, Afrika is bezig om op te gaan, as jy kijk na statistieke en dit wat gebeur, en een verlang het Afrika gestaan, bak aan die gesê, die weet, geë, geë, geë, geë, ge, ge. En ek denk, raarig, die heren wil hier een hart losmaak in Afrika, wat sê, hoe kan ons een sien wees tot ander nazies? Want een van die manieren, hoe jy die gees van armoede breek, is om jy tegenovergestelde gees op te tree. As jy financieel sikkel, gee geld weg. Dis hoe werk. As jy sikkel met finansies, saai geld in koninkryk in want dit is om in die teenoorgestelde geest op te treep, breek baie keer die ding waarmee jy sit. As jy sikkel met liefde en aanvaring, gaan gee liefde van ander mense. En die heren gebruik baie keer dit as deel van een geneesingsproces in ons harte. So ek is oor Afrika, Suid-Afrika, as jy kyk na die profetiese woorden oor Suid-Afrika, Suid-Afrika gaan een land wees wat eenheid tussen bevolkingsgroepen modelleer vir die nazies van die wereld. En die bloote feit dat ons vandag hier is is een wonderwerk. As jy gaan kyk voor ons verkiesings 94, Dat die CIA het voorspel en hulle self gereed gemaakt, oorlog. Massieve oorlog. En as God sy genade, hoekom? As gevolg van die groot roeping. En as jy kyk, die aflope paar jare daar geweldig baie woorde uitgekom, wat sê dat God gaan mense uit Afrika oprug, om in te gaan in die nazies in, om die evangelie te vat. En as jy bykie rond gaan gaan kyk, hoeveel Suid-Afrikaanse sendelinge en mense wat in die buitenland werk, van Suid-Afrika, tans in die buitenland. Wat nie gevlug het as gevolg van vrees, of wat ek kan nie, maar wat stappen gevat het, om te gaan dien, dit wat God wil doen in ander naties, is het fenomenaal, en daar, ek roep die Heere jou hierdie jaar, standaakse hierdie jaar, volgende vlak met dinge, ek wil jy moet meer betrokken raak, om die land te bouw, meer betrokken raak, om die continent, die transformatie te help gaan, Twee van die rassegroepen wat ons baie sterk gevoel het hierdie tyd, wat ons ook heel wat bevestiging oor gekry het, is dat God het een baie, baie sterk en specifieke roeping op die Afrikaners. Nou moet ek baie versuchtig wees binnen die context van ons land, want alles is, om mense kan oor sensitief oor goed, maar het gaan oor die Heere, het een baie specifieke doel met Afrikaans sprekende mense en dit sê nie die Engels, het ook nie Afrikaans verstaan maar ek het specifiek gevoel onder Afrikaans sprekende ouwens, wat uitgekom het oor die afgelope tyd ook en wat ek nou die dag met ouwens gesels het oor profetiese woorde wat in Afrika, op Centraal Afrika uitgekom het oor die Afrikaans sprekende Suid-Afrikaans en baie van die, die Afrikaners het met die transitie in 94 het hulle nog glad nie eers geskyf nie, hulle sit nog in die totaal ou blok in die maand met goederskip En die Heere het het juist toegelaat, want hy wil dynamische goeders doen in die wereld, en hy wil ons gebruik, maar partij ons hak vast die hele tijd. En ja, baie ons het al gekom en beleid, ja, nie was sonde, en hierdie goed was sonde, en ons is jammer daar wat ek al. Maar daar is geen pro-actieve stappen om te kan wandel in dit wat God doen. En ons is jammer wat ek al, en nou sit ons terug. En het is amper asof God sê, staan op. Daar is een roeping op julle om nazies te dien. Daar is een roeping op julle om julle nazie waar julle is, dien, en dit gaan een prijs vat dit gaan beteken dat jy baie keer die minste moet wees dit gaan beteken dat jy baie keer die reidagende ty moet gaan, maar een van die grootste plekke wat jy ons kan hee in die koninkryk van God, is op een plek waar ons staan met een lap in ons handen en ons wasmenses voeten en ons is hier om te dien die grootste koning wat gekom het al ooit, was Jesus en hy het gekom as een diensknef So ons is opgewonnen oor dit, ek voel rarig baie sterke ding oor die Afrikaners, dat hulle opstaan hierdie jaar, die ander ene is die kleurlinge. Dit is ons slapende rees. En hulle sit met identiteitskrisisse en hulle is al verward waarin gaan is, wat is ons, is ons wit, is ons zwart, is ons pink, wat is ons nou eindelijk? En baie van die kleurlingbevolking het teruggetrek en hier is sy, staan op. Daar is enorme roeping op die kleurlinge in Zuid-Afrika. En hier is sy, staan op en ek glo rechtig dat die heren dynamische ons gaan begin oprug in dit, en dan, ja, dit is recht, ek gaan nie over dit nie, dan sê, dit klaar. So, al wat ek wil sê ten slotte, God het jou geroep, en hy het my geroep, en hy het gesê, ek wil jou gebruik om een verskool te maak. Dan wacht een land, wat sy mense hoop nodig het. En ons kan nie hoop bring vir mense as ons die hele negatief praat en kritisch is en afbrekend dit nie. Ons kan nie hoop bring as ons nie leven in die hoop wat God vir ons het nie. En begin om jouself te sien hierdie jaar uit Godse perspektief. Ons is saam met om in hemelse plekke. We are seated with Christ in heavenly places. En jou ja, uitdagingsgang kom, maar maak een besluit nou dat ek kies vir heiligheid, ek kies vir waarheid. Ek kies daarvoor. En soos wat ek hierdie jaar ingaan, om te sê, dit wat God doen, ek sal uitstap in die geloof, ek sal wandel, ek sal wandel in gehoorzaamheid. Want dis die ding wat autoriteit laat toeneem. Soos wat die wandel in gehoorzaamheid, neem autoriteit toe. Gehoorzaamheid en autoriteit loop hand in hand. En dis ekom, ek is opgewonde. Ek weet, hier kom grootgoeders, ek weet, baie ons gaan bang wees hierdie jaar, en grootskiddings gaan kom, maar dis die opwindense tyde ooit, ouwens. ek sê vir jou, ons, om te kan leven nou, is, dis die kersje op die koek, rechtig, maar alles gaan afhang van waar ons leven in hierdie tyd. En dit is met ons koppe op Godse bors. En van daai plek af, sal ons Godse mysteries, Godse hoop en Godse hart, vir mense kan bekendmak. So wees bemoedig, ek weet, dit Dit is dalk een harde ding, maar ek het rare gevoel, dat ons moet, weet, het helpt nie, ons sê allerhande mooi goed, en ons net alles nie goed, en ons is nie voorbereid, vir as daar dalk uitdagende tyde kom nie. Ek is eerder verkeerd op hierdie manier, dat ons van ons sê, berei julle voor, maak recht, en het kom nie, dan is het een bonus. Naam te sê, oog, nee wat, alles gaan nie wonderlijk wees, en die goed kom, en ons is nie recht nie. Dit is een groter uitdaging. So, kom, ons sit so en ons bid saam. Vader ons wil in hierdie dag vir u dankie sê vir u goedheid, vir u liefde en ek wil vir u kom eer Heere, vir dit wat u gedoen het in ons levens en wat u reeds doen en ons wil rarig waar ons self vir oogend, as een groep, Heere, ons is een span ons is deel van u koninkrijk van verskillende gemeentes, verskillende bedieninge verskillende plekke, maar op die einde van die dag is ons een en heren u roep ons om te dien om mense te dien, om nazies te dien om u wil op aarde te dien en ons sê ja Ons wil kom in die begin van hierdie jaar en sê, heren, sink ons hierdie jaar met dit wat jy wil doen. Sink ons, heren, laat jy seisoene ons seisoene word. Laat ons nie hierdie jaar beplan op een doodlogische manier en sê, dis en dit en dit en dit, en dit nie, maar laat ons weet, heren, dit is jy passie en jy hart, en ons vraag, vader, sit dit in ons harte. Sit dit in ons harte, heren, dat ons in jy ritme kan loop. Jy ritme, heren. Jy ritme. Heere, as jy hard klop, dat ons in jy ritme kan loop en kan weet, die Heere sê nou, wacht, wacht, wacht, wacht. En Heere, dit sal ons anders maak, Heere, is om te weet, ons is in synk met dit wat jy mee bezig is. En daarom dank ons jy vir dit, ons dank jy vir die voorrecht wat ons het om hier te wees, en om te lewe in hierdie tyd. Dank jy dat ons in hierdie tyd Dit is die meest opwindense tyd ooit In die geskiednis van die mensdom En ons bring u die eer En die lof. En ons wil sê, geseend is u Heere God van hemel en aarde U is die koning van alle konings U is die al van die omega U is die bruide God En ons wil sê, kom Kom, Heere Jezus Kom Ons vertrouw dat die recessie via vir jou in sy was. Voor additionele inlichting en materiaal, kontak ons geris by Global 247, Postbus 268 Menlin 0063 Pretoria, Republiek van Suid-Afrika, of eep ons ons by afssi at global247.org Besoek ons ook op ons webblad by www punt global twenty